Ești sir! Intra, omule, intră, nu sta în prag. Ești liberul puternic? Sir! Numele? Lafer Devils! E ascultă, tu ești bosul aici? Ești comerciant de pe fundație, nu așa? Exact. Ei dacă tu ești bosul, atunci zile oamenilor tăi să-și țină labele departe de încărcătura pe care o am pe navă. Aici răspuns la întrebări, nu dai ordine. Perfect, perfect. S-a făcut? A făcut. Sunt un tip înțelegător. Numai că unul din oamenii tăi și-a făcut singur o gaură în piept de pot să cum nu prin ea doar pentru că și-a vărât degetele unde nu trebuia. Locotenent. Sir! Acest om spune că există o victimă, e adevărat? Da, sir. În raportul tău nu se pomenește nimic despre asta? Când am trimis raportul, nu era, sir. Ce? Sir, printre ostași s-a zvonit că la bordul navei lui s-ar afla o femeie. Am dat ordin să se facă o percheziție. N-am găsit nicio femeie, dar oamenii mei au dat peste mai multe instrumente absolut necunoscute despre care prizonierul pretinde că ar constitui stocul lui de marfă. Uh -huh. În timp ce erau inspectate, unul dintre ele s-a declanșat și soldatul care îl ținea în mână a murit ai la bord explozibil atomic? Pe toată galaxia, jur că n-am. De Ce naiba să fac cu el? Dar prost l-a luat în brațe un perforator atomic și l-a acționat, ținând capătul activ, îndreptat spre piept. Nu se prea să fie folosit așa. Mai bine îți pui un dezintegrator la tâmplă. Crede-mă, însă, boss, crede-mă că l-aș fi oprit, dar cinci din vlășganii tăi stăteau călare pe mine. Bine. Locotenente! Sir! Sigilează nava capturată și să nu umble nimeni la ea. Liber. Am înțeles, sir. Stai jos, de văr, Stai jos. Îmi pare a fi un om foarte înțelegător, de <laughs> Spui asta pentru că îți place înfățișarea mea, boss, vrei ceva anume? Dacă da, zi. Hai, că mă pricep la păcere. Ești și pe aproape, să Ești și pe aproape. Uite, Ciri. Te-ai predat, deși puteai să ne dai ceva de lucru până să te transformăm în praf meteoric A fost o idee foarte bună <laughs> Pentru asta o să fii tratat corespunzător și, dacă o să continui tot așa, o să-ți fie și mai bine, înțeles? Păi hmm? tot ce doresc este să-mi fie cât mai bine, boss <laughs> Iar eu doresc să cooperezi Aha, pricep Dar la ce fel de cooperare te referi, boss? Ca să fiu sincer, nu prea știu pe care picior dansez. Spre exemplu, unde suntem aici și care e treaba? <coughs> da, ah. scuză mă am uitat să fac prezentările. Cel de lângă tine este Ducembar, bar, patrician al imperiului. Ducembar. Iar eu sunt belriose, per al imperiului și general de rangul 3 în forțele armate ale Majestății Sale Imperiale. Imperiu. Adică vrei să zici fostul imperiu? Ăla despre care ne învățau la școală? <laughs> Amuzantă chestie da. <gătă -te> Nu știu de ce, dar întotdeauna am fost convins că a dispărut de mult Uită-te în jurul tău Există? Da, n -n -n -n -n, există E ar să fie Ar fi trebuit să-mi dau seama Dihanii aia care mi-a înhățat Rabla nu arăta a fi ceva la îndemâna mâna vreunui regișor de aici, de la periferie Bun Și care-i treaba, bos? Sau trebuie să-ți... Adică să vă spun general Treaba se cheamă război Imperiul împotriva fundației? Exact. exact. Dar de ce? Cred că știi de ce. Eu? Să fiu un naibii dacă știu. Sunt... sunt sigur că știi de ce. <gântuia> e cam cald aici, <gântuia> Sper că nu deranjează faptul că mi-am scos tunica. Bos, hey. boss, cred Aha. că te așteptai să sară în sus și să cad lat la auzul veștii. <gântuia> Auz? Da. Dacă mi-aș spune mintea, te-aș putea înhăța mai repede decât îți-ți închipui. Mai înainte să apuci să clintești sau să scoți vreo vorbă. Și cred că moșulică ăsta n-ar prea hmm. avea cum să mă împiedice. Hmm. Știu, dar n-ai hmm. să o faci. <laughs> Așa e, boss, n-am să fac. Și știi de ce? Hmm. Întâi pentru că presupun moartea ta n-ar rezolva nimic. Probabil că de acolo, de unde vii, pot sosi și alți generali Foarte corect raționamentul Iar în al doilea rând, probabil că la două secunde după ce te-aș ucide eu, aș fi ucis la rândul meu Și asta nu-mi convine deloc Mai ales că am și eu planurile mele în ceea ce mă privește Nu face să știi N-am spus eu că ești un om înțelegator Am spus? Da în ce vreau să spui când ai afirmat că aș ști de ce te dai la noi? crede că habar n-am și îndeopște nu-mi ghicitorile Da, dar de unul Harry Sălgă n-ai auzit vreodată? Nu da. și ți-am zis că nu-mi <laughs> Ce spui bar? Știu și eu. Mm, eu Nu te juca, Devils Nu te juca la voi pe fundație există o tradiție, o legendă, un crez istoric Nu-mi pasă ce anume care spune că voi veți forma cel de-al doilea imperiu Știu în amănunt tot hocus-focus-ul ăsta cu psiho lui Harry Seldon Și mai știu și intențiile voastre agresive la adresa imperiului, adevăratului, singurului imperiu galactic Așa? Da? Și cine ți-a spus toate astea? Ce importanță are? Răspunde și îmi pune întrebări Vreau să-mi spui tot ce știi tu despre bazaconia cu Seldon Și dacă nu e o bazaconie? Nu te juca cu vorbere de vârst Nici nu mă joc de fapt, o să spun pe șleau Totul este o prostie Ai, boss, fiecare lume și are legendele și miturile ei N-ai face Da, e adevărat Am auzit și de Seldon și de al doilea imperiu De toate povești de adormit copiii mm. Nu e o treabă cu care să-și piardă vremea oamenii maturi Mă refer la maturi inteligenți Nu mai spune Minți Minți degeaba, omule Chiar eu am văzut pe terminus Am văzut fundația, știu totul? Păi și atunci de ce mă întreb pe mine? Pe mine care în ultimii 10 ani, nu știu dacă am stat pe terminus, puse cap la cap două luni. Îți pierzi vremea, generale. Dar dacă asta te interesează, bazaconile, hai, dai înainte cu războiul. Deci ești foarte sigur că Fundația va câștiga? Eu <laughs> te-a vorbit și mutul! <laughs> Cum te-ai ajuns la concluzia asta, doctore? Pentru că știu că te deranjează faptul că lumea ta va fi înfrântă, cucerită și jefuită. Știu cum e, pentru că și lumea mea a cunoscut și încă mai cunoaște ce înseamnă asta. Auză-vos? Ăsta așa vorbește întotdeauna? Ascultă, bătrâne! Ce i-aia în Am văzut războaie și am văzut înfrângeri. Se schimbă un conducător cu altul. Ei și? Cui îi pasă mie? Unora ca mine? haide de... să-ți spun eu cum e. De obicei o lume este condusă de cinci sau șase îmbuibați care iau partea leului, iar eu nu-mi bat capul în ceea ce privește. Restul, poporul, oamenii de rând... Sigur, mai mor câte unii. Ceilalți plătesc o vreme impozite de suplimentare și pe urmă... pe urmă apar iar cinci, șase îmbuibați, de data asta alții și totul o ia de la început. Unul ca mine aleargă prin spațiu pentru un câștig de nimic În vreme ce acasă unul din îmbuibață încasează profituri imense din truda mea Să presupunem că voi cuceriți fundația Ei, și? De mine și de cei ca mine tot o să aveți nevoie Noi comercianții suntem singurii care aducem câștiguri Din punctul meu de vedere ar fi mai bine Să ajungem la o înțelegere cu Imperiul Asta ar aduce și câștig pentru amândouă taberele Mesaj Pregătiți planul cu pozițiile de acțiune ale navelor. Defensivă întărită. Așteptați ordine. Bar, ți la lasă în grijă. Scoate ceva de la el. Aștept rezultate, Bar. Rezultate înțelegi? Ține minte că e război și că în război sunt necruțători cu cei care dau greș să-mi execute ordinele. Ei, dar ce așa rapid? Se pare că ceva l-a lovit exact unde-l doare. Dar ce se petrece, doctor? Ce-ar putea fi altceva decât o luptă? Se pare că forțele fundației ei ies la primul lor atac. Hmm. Mai bine, mai bine hai cu mine. Asta e cabina noastră da, nu-mi place Treaba promite să dureze Da, o să cam dureze Ascultă, doctore, ce rol joci în toată povestea asta? Eu? Niciunul Mi-ai fost dat în grijă, asta e tot Și atunci cum se face că împărțim aceeași celulă? Mm. Și mai spunem ceva Ce-ai vrut să zici când te-ai referit la lumea ta? Cine a jefuit-o? Cei din nebuloasele externe? Nu, Imperiu Și atunci tu ce cauți aici? Mm. Mai bine să lăsăm asta Știi, înțelege A, da, da, da, da, pricep Fii liniștit Am asta Ce? Brățara asta? Nu mă că voi comercianții Purâtați zorzoane E un distorsionator de câmp Dacă ne spionează careva Nu poate înțelege nimic din ce vorbim Construit după un proiect original al lui Melau Valorează oriunde 25 de credite El, ți-l dăruiesc dar ai grijă că atunci când vorbești să nu-ți miști buzele Șmicheria asta se învață cu timpul Spune-mi, ce vrei? spune că lumea ta e jefuită de imperiu Atunci de ce l-ajuți pe acest general? Nu văd sensul Eu mi-am făcut datoria la timpul meu Am lichidat un vice rege imperial Ce spui? Când? Acum 40 de ani și generalul știe? Știe Stai așa Stai, stai, stai și tu Vrei ca Imperiul să-mi vingă? Înde s-ar tot Imperiul Și s-ar alege praful de el Și toți pe Siuena se roagă ca și mine pentru asta Dar Vezi, dragul meu Eu am copii Și nepoți Iar generalul știe Cum să dea de ei Înțeleg Deși dacă am ajuns la concluzia că merită să riscă Vor ști să moară mine. Și zici că ai omorât un vice rege? Ia stai Abia acum îmi vin în cap niște lucruri Știi, pe vremuri fundația a avut un primar Pe care îl chema Hobar Mellow Care a fost și pe Siuena Parcă așa spune că se numește Planeta ta, nu? Și acolo a cunoscut un bătrân pe care îl chema tot Bar. Nu cumva... De unde știi tu asta? Asta o știe oricare comercian de pe fundație. Dar dacă nu ești tu cel care... Dacă nu te cheamă bar... Dacă nu te cheamă bar și ești, de fapt, pus să mă tragi de limbă. Eh? Generalul ar fi foarte fericit să afle cât mai multe. Ah, mi-ar trebui o dovadă că tu ești, într-adevăr, cel de-al șaselea fiu al lui un Bar de pe Sibuena. Ia, uite. De Ce? Ce e asta? Un scut de forță individual? Ia să vedem. Ti, ia uite-te. Și monograma lui Melo. Să fiu afolisit de mâna doctorului. Exact dovada de care aveam nevoie. Nu mai trebuie altceva. Și cum ziceai că s-a petrecut primul atac general? Foarte ciudat. O flotă formată din nave mici a apărut dintr-o dată în mijlocul flotei mele, a atacat, mi-a lovit o navă și apoi a șters-o. Pe urmă au revenit. Am ripostat și noi, dar n-am reușit să lovim decât două. Apoi au dispărut. Deși am pieptănat zona, n-am mai găsit nimic. Am ordonat continuarea acțiunii de încercuire. Cam asta-i tot. Așa, deci. Da, da, nu vrei să stăm jos? Hm? ce... A, ah, da, da, desigur, dar unde? Oh, păi aici, pe canapea asta, Pe vehitura pe... asta? <laughs> Ei, câte lucruri ne spune, vechitura asta! Și si, ce poate spune mă rog o vechitură. Vezi canapea asta, canapea asta datează de pe vremea când imperiul era mare și puternic, iar lucrurile mergeau strună. Și acum lumile au decăzut. Canapeaua asta este un exemplu concret al situației actuale, Brodril. Planetele din jur, l-ai văzut cu ochii tăi, au regresat. Iar produsele lor... Însă și ce să mai vorbim. Pe când această canapea, acest produs al Imperiului... Asta e. Canapeaua reprezintă Imperiul Brodrig. Oricât de mult ar decădea lumile și lucrurile, Imperiul rămâne același, puternic și măreț. Așa e, general, dar hai să ne mai plimbăm puțin no. Eu aș vrea să mai stau, dacă nu-i Te rog, nu? Nu dorești? Nu stai? Nu, nu, nu, nu, rămân în picioare. N-aș vrea să-mi pun posteriorul pe Măreția Imperiului Generale. Apropo, n impresia că, după cele ce mi-ai spus, asta e un act cam... Cum vrei, Rodrig? eu vreau să-mi odihnesc o clipă picioarele. Oh, măreția, măreția te întărește în confruntări, precum... Precum? Hai să lăsăm glumea, Brodry. O țigară? Da, mulțumesc. Mm. Bun tutu' în general. A, mă bucur că în înalta sa împăratul a trimis aici un observator competent. Iar asta mai dovedește și că la curte campania mea nu trece neobservată. Uf. Împăratul are ochi și urechi pretutindem și nimic... Absolut nimic generale nu trece neobservat la curte. Noi nu subestimăm importanța acestei campanii, deși nu pare a fi prea dificilă. Sunt convins că navele astea minci nu. nu reprezintă un pericol atât de mare încât să merite efortul unei încercuiri. Nu-mi pot permite să pierd oameni, mai ales că așa am destul de puțin. Și nici nave care în ultima vreme au devenit de neînlocuit. Îmi păstrez forțele pentru asaltul final asta e tot. De fapt, ți-am mai explicat ieri rațiunile, strategie. Împăratul are ochi și urechi pretutindeni și nimic, absolut nimic, generale, în nu trece mai observat la curte. Noi nu subestimăm importanța acestei campanii, deși nu pare a fi prea dificilă.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 Iar ieri ai reușit să mă convins Că ce mi se părea mi-a fi bine Era de fapt rău Așa că O să facem cum zici tu Cu toate că îți repet Mi se pare că ai împins precauția dincolo de limită Iar ultimul mesaj pe care ni l-ai trimis se refer la a doua solicitare? Da Cea în care ce reînterici solicitarea mi se pare nejustificată Inamicul este slab Puțin numeros nu are o datare tehnică de luptă corespunzătoare și mai este și de căzut, barbar. Și pe deasupra nici măcar ne-a angajat cu el o luptă ca lume. Zun general. Nu te înțeleg, solicitarea ta care m-a adus aici Ridică semne de întrebare în privința capacității militare pe care se presupune că o ai, dacă nu cumva și mai rău. <laughs> Înțelegi, nu? Numai că noi am ținut seama și de faptele tale anterioare Care oferă suficiente probe cu privire la îndrăzneala și imaginația pe care le ai Mulțumesc, mulțumesc Aș vrea însă, dacă îmi permiți, să-ți aduc aminte că există o diferență între îndrăzneală și orbire Poți lua o hotărâre decisivă doar atunci când îți cunoști foarte bine adversarul Și îți poți calcula, fie chiar și numai în linii mari, riscurile pe care ți le asumi dar atunci când te confrunți cu un dinamic total necunoscut, așa cum este acum cazul meu... Ei bine, da, măsurile mele înseamnă un îndrăzneală. Bine, dar nu-i total necunoscut, cum spui. Dar ai fost pe planeta lor, nu? Și crezi că o ședere de o lună poate permite alcătuirea unui plan de atac inteligent? Dar mai ai și pe prizonierul ăla, cum se zice... În fine, l-ai interogat? Da. Și? Am obținut de la el unele informații folositoare, dar nu de o importanță vitală. Nava pe care o are nu ne-a ajutat prea mult să ne dăm seama de stadiul lor de dezvoltare tehnică, iar jucărioarele pe care le are cu el sunt cel mult amuzante. Chiar am de gând să trimit câteva din ele împăratul cu curiozități. Dar nava, Rodrig, nava, nava lui conține multe sisteme și principii pe care nu le înțeleg. În fine, nu sunt un tehnic ca să mă... oamenii pe care i-ai în subordină, ai și tehnici, din câte știu. Da, așa e, așa e. Numai că sunt niște proști. Deja am trimis după alții. Poate că voi găsi printre ei pe careva care să se priceapă la ciudatele circuite pentru câmpuri atomice cu care este dotată nava. Deocamdată n-am primit niciun răspuns, dar aștept. Tehnici buni au rămas foarte puțin generale și nu știu dacă ne putem permite să... Bă, nu este totuși că prin vasta provincii eu o conduci, se va găsi cineva care să se priceapă la tehnica atomică. Mă, crezi că dacă ar exista vreunul, aș fi obligat să-mi țin două din nave în spatele frontului pentru că au defecțiuni la motoare și nu sunt apte să lupte? <cute> Îți imaginezi doare, că îmi convine să nu-mi pot folosi o cincime din forța de Ei, atac? Ei, lasă, lasă, generale, nu e singurul în situația asta. Lipsa de specialiști are efecte negative și în alte domenii. Spre exemplu, aș fi reușit să obțin mai multe date interesante de la prizonier dacă mi-ar fi funcționat cum trebuie, sonda psihică. Cum? Ai o sondă psihică? Da, am o sondă psihică. Una veche, ca și canapeaua asta. <gângh> când am intrat în posesia ei, era deja uzată și supralicitată. M-a lăsat exact acum când aveam mai multă nevoie de ea. Am folosit-o în timp ce prizonierul dormea, dar n-am obținut nimic. Am testat-o pe oamenii mei și rezultatele au fost excelente. Dar cu prizonierul n-a mers. Patricianul Ducembar, care se pricepe oarecum la partea teoretică a problemei, mi-a spus că s-ar putea să fie vorba de un fenomen generat de faptul că prizonierul a evoluat într-o altă lume, în care stimuli neuronali sunt diferiți de ai noștri. Nu știu... Apropo, generale, relația ta cu acest uh, ducembar mm. este cam stranie și aduce a... Lasă, lasă, Brodrick, nu mai îmbla cu fitire. Ai priceput-o foarte bine că țin pe lângă mine doar cu speranța când va putea fi de folos la un moment dat. Mm. Poate. În fine, să vă dacă reușesc să detașez un specialist din capitală. Iar în prevința siuenianului... Totuși rămân la impresia mea că prea țin grații pe dușmanii împăratului. Ajunge, Rodrig. Barma ajută și îi cunoaște foarte bine pe adăța. Bine, dar este fiul unui rebel proscris. Este bătrân și neputincios și, în plus, îl am la mână. Ca să-mi asigur loialitatea lui, i-am luat familia ostatecă. A, ce? Așa, da. Cred, totuși, că o să stau și eu de vorbă cu prizonierul tău, cu... Comerciantul Desigur, când dorești Singur și imediat Cum vrei Ca supus loial al împăratului Accept ca reprezentantul său personal să-mi dea ordine Doar că Doar că, că Doar că prizonierul se află la baza permanentă Și unde-i baza? Pe un asteroid Departe, în spatele frontului da, Excelent, excelent, mă duc acolo N-am nimic împotrivă, dar asta te va costa Cum adică? o să pierzi partea cea mai interesantă a întregii afaceri. Zău? Și în ce fel cea mai interesantă? Astăzi se termină încercuirea. Și ce e cu asta? A, nimic. Doar că în cursul acestei săptămâni, flota a 20-a de frontieră se va îndrepta către centrul rezistenței inamice. Deși, dacă mă gândesc bine, Rodriga, ai dreptate, probabil că se vor da lupte. Vor fi pericole. Generale... Cum îndrăznești să... Oh, eu... Dar ce-am spus, dragă Ce-am? De ce te-ai supărat așa? Aha, <laughs> n-a, n că... Mai vedem a n că... Nu te n-a, n-a, n dragă. Nu n Nu uitați, ah, domnilor. Ce spunează-ne și nu? Generalul nostru... Ce -i Iar a făcut-o. Cum așa? Încercuirea a terminat ah. Așa că mare. e mare. Cineva care a fost de față spunea că s-a desfășurat atât de perfect, încât seamănă cu... Cum n-ai va zicea? Aha, cu o muzică nu nu, nu, nu, cu muzica sferelor. Asta. Nu știu ce înseamnă, dar presupun că e ceva care aduce da, aperfecțiunea Exact așa, Și zi începe mare ofensivă Sper, da, tot sperăm da. Acum că mi s-a vindecat fractura de la mână Abia aștept să mă întorc pe nava mea M-am săturat să stau de pămâna Și eu la fel e? Eu mă retrag Trebuie să apare rondul și n-aș vrea să mă găsească șer, Capitanul aici Domnule Devers Da, ce este? Aș vrea să vă mulțumesc pentru mini congelatorul pe care mi l-ați dăruit Soția mea a transmis că funcționează excelent Poate păstra în, el în rezerve pentru o lună, Încă o dată vă mulțumesc e În regulă, sergent Să nu mai discutăm despre asta Ai auzit, doctore? O să înceapă ofensivă, iar noi stăm Ce? Ce ai vrea să faci? Lasă că știi tu ce vreau să spun. N-are rost să stăm și să așteptăm Bine și cum rămâne cu tot ce mai ai povestit despre istoria fundației Ce au făcut foștii voștri comandanți în perioadele de criză la fără de a aștepta Dar da, ei știau la ce să se aștepte hmm, Chiar așa? <hântări> nu cred Cel mult se poate afirma că au știut după ce trecuse totul Stau să-și mă întreb dacă lucrurile n-ar fi evoluat în bine de la sine și fără intervenția Sau mai bine zis fără neintervenția lor Știi, forțele economice și sociale nu sunt direcționate de indivizi, ci acționează la nivel de mase, așa că... Dar nici n-ai de unde să știi că fără neintervenția lor n-ar fi luat o întorsătură proastă. Logica ta acționează în cazul de față de andoasele, adică de la coadă la cap. Știi ceva? Ce-ar fi să-l Pe cine? Periose. Da. Ți-a mai spus, văd. Acum 40 de ani am lichidat și eu un ticalos și bine am făcut dar asta n-a condus la înlăturarea jugului imperiului Și credem că ceea ce contează este jugul, nu un ticălos oarecare Bine, dar Iose nu-i un ticălos și mai ales nu-i un oarecare de ce? N-ai observat cum vorbesc cu oamenii lui despre el? N-ai observat că la adoră și că depind de fiecare mișcare și de fiecare vorba lui? E sufletul acestei armate Fără el, ei sunt pierduți Fără el, nu mai reprezintă nimic Înțelegi? Ei nu reprezintă nimic. Chiar și așa, există alt general și alte armate. Trebuie acționat mai în profunzime. Spre exemplu, acest Brodrick este omul cel mai de încredere al împăratului. Acolo unde Rios se luptă numai cu zece nave, Brodrick poate aduce o Îi știu reputația din auzite. Ce fel de om e? Un ticalos în născut. venit prin lingușire și ar iar nobilii la urăște pentru că nu provine din rândurile ei. E sfetnicul de taină al împăratului în toate problemele Și totodată unealta lui în rezolvarea treburilor cele mai murdare Se spune că la urechea împăratului se poate ajunge numai prin el Iar calea spre el e numai prin infamie Cum? Și pe ăsta l-a trimis împăratul să stea cu ochii perioase? Ah. Știi că mi-a venit o idee? Acum că mi-ai spus? Da Ce-ar fi ca Brodric? Să nu-l mai placă pe copilul răsfățat al flotei Eu cred că deja nu-l place De fapt, nu cred că dispune de capacitatea de a place pe cineva Poate, dar eu mă gândesc să nu-l placă deloc Dacă împăratul auzi ceva, poate că eu dă de bucur. Da, e ceva, dar cum vă propui să realizezi asta? Habar n-am încă Ce zici, broderic ăsta poate fi mituit? Da, cred că da dar nouă la modul cum l-ai mituit pe sergent cu un mini congelator Și chiar dacă ai reușit să-i satisfaci poftele, mă, e ceva Brodrig are o mică necaritate Nu rămâne mituită, așa că rămâne o gândește de la algema Da, da, da, da, credeam... Da, în fine, uite Ce s-a întâmplat, sergent? De ce ești atât de agitat? Lordul Brodrick vine să se adevără cu dumneavoastră Cu noi? Din câte am înțeles, cu domnul Dalarz am gândit că nu strică să vă pun în gardă Știți, se spun lucruri urâte despre el Se spune că el nu lasă pe împărat să asculte plângerele oamenilor simpli E un om rău Am auzit că atunci când vrea să se amuze Își pune oamenii să-i omoare pe cei care ies în cale Lasă, lasă, sergent, nu ție, fie teamă Ne descurcăm noi cumva Îți mulțumim mult și. -o -o. Stați pe loc! Tu vas jucăriile, Nu mă interesează. Eu sunt Bradrig. Lordul Bradrig. Nu, nu! În față unui iper al Imperiului, prizonierii trebuie să stă în picioare. Așa, bun. Care voi este negustorul de, pe... de pe... Oricum, nu are nicio importanță. Eu sunt acela. Bine, dacă zici că nu te interesează marfa mea, atunci ce, ce vreți? Ce, ce caut eu aici? De a? obicei, unui iper mi se sune ser. Nu uita asta, omule. A, ah, păi dacă e așa tradiția, săr, <laughs> domnule... Așa, omule! Îmi plac cei care învață repete. Aș vrea să discutăm în liniște, așa că... nu le ne singuri. Bine, Sper că nu m-am deplasat 240 de fariseci prin spațiul de pomană și cred că nu-ți imaginez că am venit să-ți văd tinichelele. Pe tine voiam să te văd și să-ți vorbesc. Pe păi atunci vorbiți să, să vă ascult și o să încerc să vă răspund după umilele mele cunoștințe. Ai început bine, omule. Deci, spre exemplu, cine ești tu? <laughs> E adevărat că ești unul din cetățenii acelei lungi barbare Care a stărnit toată agitația asta militară? Da, sir Și e adevărat că se generalul, te-a capturat După ce a început înghionteala asta, fără sens Căria el îi zice război? Da, sir Prea bine, prețiosul meu străin Văd că volubilitatea ta e limitată la minimum. O să te ajut Uite ce -i. Se pare că generalul de care pomeneam Duce aici un război de sens Și face o prea mare risită de energie Niciun om cu capul pe omer N-ar strica pe voi măcar un proiectil așa e, sir Și totuși aici ascunde ceva Îl cunosc pe general și știu că e un tip logic Mai mult, aș putea spune că e un om inteligent Mă urmărești? Da, da, da, sir E, eh, pricep ce vreau să spun? Nu prea Aha uh -huh. Atunci, ascultă mai departe. Generalul nu-și măcina forțele și oamenii doar pentru glorie. Bine, dar știu, știu, știu. Vorbește despre glorie, despre onoare imperială. E da, așa e cu cei dominați de ideea fixa eroismului. Mai ai ce de face. Se pare însă că aici este vorba de altceva, mai mult decât gloria. Și grija asta ciudată pe care să o Dacă-i fi prizonierul meu, dacă mie, mi-ai fi spus tot atât de puțin cât i-ai spus lui, dar să nu divagă. Deci, generalul spunea că nici măcar sonda psihică n-a dat rezultate în ce te privește. Sonda psihică? De ce? O chestie cu care se scotocește în mintea oamenilor pentru a afla adevărul atunci când aceștia nu au puterea să o facă de bună voie. Cum? Și generalul a folosit sonda asta pe mine? Uh -huh. dar, dar, dar, dar. dar încercarea lui nu-i dovedește decât pricepera. Eu am la mine o sondă mai eficientă decât a lui N-am nimic împotrivă, sir Chiar sunt curios să văd cum arată drăcovenia Chiar vrei să vezi? Da, sir Bineînțeles, dacă mi se permite Uite. Cum? Ă, asta? Adică... Exact, o de mii de credite Garantate de propriile mele domenii Care sunt mai întinse decât cel are împăratului O sută de mii Aici, între două degete, pot fi ale Contra ce, sir? Contra adevărului Ce urmărește de fapt, general? De ce face tot cercul ăsta? De ce? Păi știu eu Și mie mi s-a întâmplat să lansez o afacere pe o planetă și să o fac cu mare tămbălău, dar profiturile să se afle tocmai la celălalt capăt al periferiei și... E, poate că așa or fi stât lucrurile și acum, nu? Așa, deci. Că întotdeauna de altfel. Dar cum? Cam am ocolit drumul de la planetuța ta în la tronul imperial. Planetuța mea, sir, deține niște secrete. Pe fundație există cărți. Cărți vechi, atât de vechi încât numai câțiva mai pot să le înțeleagă Dar ăștia fac parte dintre cei care conduc planeta Aceste secrete sunt ascunse în spatele unei măști religioase Și nimeni nu le poate folosi fără a fi mai întâi inițiat a, Da, asta știu, totdeauna religia nu a fost decât o mască pentru disimularea politicii Și? ce cu secretele astea, ne știe unul ca tine de ele? E, e întâmplarea... Am încercat și eu câte ceva și... Și? și iată mă aici. Iar dincolo mă așteaptă o condamnare la moarte. Aha. Acum ce? Exact. Și secretele? Ai, omule, pentru sute de mii de credite merit toate detaliile. Până la ultimul amănunt. Transmutarea elementelor. Ce spui? Mie mi s-a spus că așa ceva ar fi imposibil Mai ales dacă se ține seama de legile atomice Dacă ții seama, da Dar anticii erau niște băieți deștepți și nu prea țineau seama Există forțe mai mari decât cea atomică Dacă fundația ar fi folosit ceea ce eu am sugerat, atunci... Bun. Ei! presupun că și generalul știe toate asta Dar ce și de aici? Simplu, având în mână transputația, va controla întregul imperiu Rezervele strategice nu or să mai valoreze doi bani Atunci când cineva o să poată transforma aluminiul în tungsten Și fierul în iridium Tot sistemul economic care acum se bazează pe cantitatea mică A unor elemente și bogăția în altele O să fie dat peste cap Imperiul o să intre într-o criză Din care doar Rios o să-l poată scoate Și apoi mai este și energia la care mă refeream Iar lui nu se să-i trezească temeri mistice Credem mă că nimeni și nimic nu o mai poată sta împotrivă. Să ocupe fundația și în mai puțin de doi ani va fi și împărată. Așa deci? Exact. Iridium din fier, zici, nu? O să-ți un secret de stat. Știi că fundația e deja în contact cu generalul? V-a surprins. Dar acum totul e clar. Știi? I-au oferit o sută de tone de iridium ca să-și salveze pieile, dar incoruptibilul general a refuzat. Ha! Ha! Cum să nu refuze când poate avea și iridiumul și imperiul. Amândouă deodată. Și bietul Cleon, care o socotea cel mai cinstit dintre generalii lui. Ha -ha, bunul meu negăstor. Ți-ai câștigat banii. Ține. Încă ceva. Năgostorile Dacă nu-ți ții gura pe cei doi însoțitări Nu? Da Sunt experți în execuției Cum să zic Interesante Și dacă pomenești cuiva despre Discuția noastră Mai ales Generalului Ah. Cum a rever, cum fost? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ai reușit Nu! Hmm. Ce atunci? Vezi, doctore, asta e partea cea mai frumoasă. El m-a mituit pe mine. Ați venit, domnilor? Da, da, da. În sfârșit, ne revedem iar. Sergent? Până nu termin cu ei, nimeni, absolut nimeni nu are voie să intre. Am înțeles, ser. Vă da. rog, stați jos. Da, da. Așa. Nu prea mult timp, dar trebuia neapărat să vă văd. Mai întâi tu, patriciene. Da. Află că Seldon al tău pierde. E adevărat că mm. furisiți ăștia se bat ca niște diavoli. Apără fiecare planetă și după ce o ocup îi instigă la revoltă. E foarte da. greu să le menținem, dar reușim. Cum spuneam, Seldon pierde. Da, încă n-a fost pe Nu știu dacă și fundația este de aceeași părere. Mi-au oferit milioane ca să nu-l supun pe Seldon la testul final. Da, da, da. Parcă am auzit și eu un zvon ca ăsta. Ai auzit? Deci se lansează zvonul despre acțiunile mele? Și ai auzit și ultima de? Care? Brodrig, îmi este secundă. <laughs> La cererea lui La, la cererea lui? Da. Bă, cum adică șefule? Te pomenești că a început să-ți placă tipul Nu, nu, nu, N-aș putea spune asta Doar că și-a cumpărat funcția cu un preț Hai să-i zicem corespunzător Adică? Adică l-a determinat pe împărat să trivită încoace întăririi A, a mm. comunicat cu împăratul? Și da. aștepți ca dintr-o zi în altă mm. să apară întăririle, corect? Incorect, comerciantul, incorrect nu ne mai aștept. Au și sosit. Cum? Cinci nave de linie și un mesaj de felicitare al majestății sale. Te pomenești că nu-ți place, ai? Uh, ce, ce să nu-mi placă mie, șefule? Te-am întrebat ce nu-ți place. Parcă spuneai că nu-ți pasă de soarta fundației. Nu. Da. Sunt niște ciudățenii cu tine. Ce ciudățenii, șefule? Păi tu te-ai predat ușor. Foarte ușor. Aș zice chiar prea ușor. Mă rog. Uh... Mă rog. Spuneai că ți-a fost distrus scutul de protecție. Dar nu, asta e important. Te-ai arătat imediat dispus să strădezi lumea și ai făcut-o fără să cer nimic în schimb. Nu ți se pare ciudat? Ți-a mai zis, șefule, vreau să fiu de partea învingătorului. Așa e. Dar de ce nu s-a mai predat niciun alt comerciant? Din ce cauză toți cei care nu au avut nave suficient de iuți ca să fugă sau un scut suficient de rezistent ca să ia de tirul unui clucișător ușor, au ales calea luptei și s-au bătut până la ultima suflare? Nu știu, Iar de pe de altă parte, din cercetările făcute, am stabilit că cei care atâță revoltere și conduc războaiele de gheriră sunt tot comercianți. Să fii tu oare singurul om înțelegător? Să fii tu un unicat? Ah, ce unde vrei să ajungi. Dar... Um... N-ai nicio dovadă în ceea ce mă privește. M-a aici de șase luni și tot timpul am fost băiat cu minte. Așa e. Și pentru asta ai fost tratat ca atare. Dar acum s-a cam terminat. Am nevoie de informații despre bărburi rătare. Se pare că principiile atomice care stau la baza lor sunt valabile și pentru unele din cele mai afurisite arme folosite de fundații. Așa e? Habar n-am, sunt comerciant, nu fabricant. Asta o să vedem imediat. De-aia am venit până aici. O să căutăm pe nava ceva, spre exemplu, un scut de protecție individual. Tu n-ai avut. Și n-ai nici cum, dar luptătorii fundației au toți. Dacă găsesc vreunul pe navă, e clar, nu? Dacă, dacă faci vreo mișcare, te dezintegrezi. Așa, foarte bine. Acum își toate de la mână. Bun? Și celelalte podoare metalice. Bine, dar nu, nu pricep ce... Omul îmi... mai învață! Acum știu ce e eu la un câmp static și cum poate influența el o sonda fizică. E, ce... Ah, ah, ah, dar ce văd? Și tu, patriciene, poți o brățară? E, asta te condamnă și pe tine. Fii liniștit, însă o să țin seama că m-ai ajutat. O să văd ce fac cu familia, dar totul depinde de rezultatele pe care mi le va da sonda. Pentru amândoi. Hai, patriciene, adu brățarea în coace. Bun. Și acum să vedem... Oh. Oh. Bar, bar, ce-ai făcut? Haide, haide, repede! Oh. ajută să-l trag sub masă a, Așa, ah, haide acum, Ia-i dezindicatorul oh. și bagă-l sub tonica. hai să mergem Sergent Cum? rog, generalul a ordonat să nu fie deranjat de nimeni Am înțeles, săr mă uh. Camera dumneavoastră Luc, ah. Luc, nu mișca dacă ți la viață, fă doar ce-ți spun, ai înțeles? Da. Bun, bun, perfect. Dunne la nava mea, pe un drum pe care să nu ne întâlnim cu nimeni, dacă se poate. Pe aici Mulțumesc. Aici. Acum mă Perfect. Și acum dă-te înapoi. Încet și cu fața spre mine. Așa? Cu fața spre mine, am spus. Perfect. Te-ai purtat bine cu noi și n-aș vrea să fiu nevoit să te omor. Te sfătuiesc să nu încerci ceva Da? Hai, bar, urcă! Dar, dar dezintegratorul e al generalului! Da, ți omoriți Păcat, Luc! Luc, păcat îmi pare rău Nu mai ai ascultat și n-aveam de ales Hai, vers. hai dată. cât crezi că putem rămâni? Ai dreptate asta e bar să vedem dacă au vreo navă care să se poată ține după noi. Dați spun eu că n au. De ce nu vreau să-mi de ei? De cine? Aha, băița și din nu-i. am lăsat de mult mormânt. E de mirare că în salturile nebunești pe care le-am făcut, n-am nimerit în burta vunei stele. Mm. Altceva mă supără. Nu știu prin ce anume și-au vârât ăștia mâinile, că am impresia că unele dintre aparate sunt dereglate. Vrei să ajungi pe fundație? Ah, pe naiba! Tot încerc să intru în legătură cu Asociația și mă greșesc. Asociația? Care asociație? Asociația Comercianților Independenți. Mai ai auzit ea, nu? Nu. Mm. <laughs> Ei, află că nu ești singurul. Drept e că nici nu ne-am prea făcut remarcați până acum, încă. Dar ne aflăm măcar în rază de contact? Ca să fiu sincer, habar am Am numai o foarte vagă idee despre zona în care am putea fi acum. De-aia tot încerc cu detectorul direcțional. de -aia. până să dau de ei, pe calea asta pot trece și ani, știi? Oare? i i, -i avezi. Ah, fi răzut va ceva, doctore? Ia hai mai bine să muncăm ceva. Dacă vrei, nișa de colo e un duș. Da, da. Dar te rog să fii econom cu apa caldă. că nu ești vegetarian, nu? Da, sigur, suntem cam departe. Nițel cam prea departe, dar n-ai ce facem. Am obținut ce aveam nevoie. Bun, bun, doctore, acum stai aici și ține astea, da? Așa. Apasă pe butonul roșu. roșu da. Așa, da. Și lasă 5 minute să încălzească. Da. Vreau, pe butonul albastru. Bine, bine, bine. Să știi că înăuntru ai și veselă și tacâmuri. Da, da. Dar șerveține? Șervețele, n-am regrezat. Da, <laughs> da, știu, știu. Vrei să afli ce a transmis asociația? Doar dacă nu e secret. Pentru tine, doctorul, nu e secret. Ceea ce ne spunea este era adevărat. Te la... la oferta de tribut? Mhm. Mm I-a refuzat. Mhm. Mm Stăm prost. Mm -hmm. Acum se duc lupte în regiunile periferice ale Lorisului. Lorisul este aproape de fundație. Cum? Ah, am uitat că nu cunoști istoria. Lorisul este una din părțile fostului ținut al celor patru regate. În prezent constituim. Cum să-ți explic? Un fel de linie de apărare internă. Dar nu asta e partea proastă. rău că luptele se dau cu nave mari și ai mei nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum. Hei, de ce nu i-a spus totul. Nu numai că a primit întăriri, dar se pare că Brodrig s-a dat de partea lui și asta... cu asta... Asta înseamnă că am cam fește asta e Hai să improvizăm ceva Aici nu prea avem ce face, nu? Liniile interioare nu le putem străpunge ca să ajungem la fundația, asta este clară Clar Ce ne mai rămâne de făcut? E, da, ja, da, da, acum nu știm ce avem de făcut, doctorule. nu-i așa? Vrei să spui că... să mergem la... Exact! Mergem pe Trantor Îi facem o vizită în împăratul și îi spunem vreo două vorbulițe Ah, ce părere ai? Nu, dar cum ajunge pe trantor? Doar spune că nu știi unde sunt. doctor, <laughs> doctore, spațiul nu e o pădure în care să te rătăcești. Coborâm pe prima planetă care ne în cale și de acolo ne orientăm imediat. <laughs> hai, e timpul să o luăm din loc. Ce-i asta? Ai. Știu, știu, nu e o schimbare potrivită, dar... nu adică să te muți de pe fundație. Da, nu... ai dreptate, ai dreptate. O schimbare îngrozitoare. N-ar fi trebuit să mă mărit cu tine. Mm. Ei, hai, hai, strâmbă-te, lasă-ți buza în jos și privește-mă cu uitătura aia de câine bătută. La ce te așteptai? Ce-ai fi vrut să-ți spun? Oh, dragul meu, Toran, oriunde nu mai să fiu cu tine. Hai, hai, fi cinstiți. nu e așa că asta așteptai? Mm. Mm. Și dacă recunosc că e așa, pui tu masa. De acord, <laughs> Domnul este servit. Mm. Austor, aș fi vrut să-l întâlnesc pe tatăl tău înainte să ne fi căsătorit. De ce? Dacă nu o să mă placă. E, asta e. <laughs> Ar fi grozav. Ai fi prima femeie care a reușit asta. <laughs> Înainte să-și piardă brațul și să se oprească din cutreieratul galaxiei a... Ce? Eee, dacă o să se apuce să-ți povestească tot ce i s-a întâmplat, o să-ți urechile. Uneori, cred că mai și inventează. Niciodată n-a spus o poveste de două ori la fel. Oh, -a -a. Uite, uite și planeta Heaven Mai mm -hmm. Maita, am ajuns acasă. Treci în viitor. Așa, asolizăm. E, bine ai venit în casa noastră, băita! Hai, fă de comodă și stai jos. Nu nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu acolo. Bine ai în fața mea. Mai, mai, mai, mai firos. Cei, Văd că încerci să faci aprecieri doar din priviri. Nu te osteni, steni, spun eu tot. Vârsta, 24. Înălțimea, 1,70. Greutatea, 68. Studii, istoria. Eroare, băita. Greutatea, 69. Nu te uita așa la mine. E cum îți zic, greutatea unei femei poate fi stabilită cu exactitate după grosimea brațului. Mă rog, când ai ceva experiență ca mine... Ce zici? bei ceva? Cu plăcere, Fran. Este... Da, hai să-ți arăt Casa. Restoran, băieta ai ajuns acasă și să mai naiba, dacă nu mă bucur al dracului, mă bucur că ești aici Să știi că îmi place femeia ta, nu e o sclifosită uh, Tată, vreau să spun că ne-am căsătorit Cum? Da, asta e cu totul altceva Oricum nu vă mea e o prostie să-ți închizi viitorul în felul ăsta, dar în fine știi bine că eu n-am făcut în viața mea un astfel de pas Hai, hai, hai, hai, ai fransat Știi bine că toată viața, mă rog, aproape toată viața, n-ai făcut altceva decât să hălăduiești de colo, colo prin spațiu. Când ai avut tot timpul și stabilitatea necesară unei căsătorii, iar după ce te-ai liniștit, cine ei să te mai ia? A? Auzi tu, urs polar, sunt o mulțime care... Hai, tată, căsătoria nu e decât o formalitate. Și în plus, situația prezintă și câteva avantaje. Poate pentru femei. De fapt, ce vrei, Fransard? asta e treaba băiatului Noata, iar pe fundație căsătoria este un obicei vechi. Da, dar fundaționiștii nu sunt un model de urmat. Tată, soția mea este de pe fundație și... Uite, tot că vine. Ai masa? Ce zici, băita? Excelentă! Chiar cred că m-am îndopat! Îți fie de bine! Și zici că ai studiat istoria, fata mea! Mm -hmm. Am fost disperare a tuturor profesorilor din universitate, dar în cele din urmă tot am reușit să învăț câte ceva. Ceva puțin, doar o diplomă de merită. Și de în, ce, în ce te-ai specializat? Of, văd că nu scap. Vreți să știți totul acum pe loc? E, nu chiar totul, dar... E... Ce zici despre situația galactică? Uh, eu cred că se pregătește o criză Seldon. Iar dacă nu e așa, atunci tot planul lui Seldon nu-i decât o gugumănie. O ho, ho! ho mai Ce mod a vorbit de său Chiar bine? așa? De ce crezi asta? Știi, în tinerețe am fost și eu pe fundație și mie mi-au trecut gânduri ciudate prin minte, dar tu... Vedeți, uh, după opinia mea, Planul lui Seldon urmărește, adică urmărea în esență crearea unei lumii mai bune decât cea reprezentată de primul Imperiu Galactic. Acesta s-a prăbușit acum trei secole, atunci când Seldon a înființat fundația și, dacă istoria nu minte, la baza prăbușirii s-au aflat trei factori. Hmm. Inerția, despotismul și împărțirea inechitabilă a bunurilor. Mm. Da, dacă ce se spune despre Seldon este adevărat, atunci el a prevăzut... Pe baza legilor psihoistorii, ruina fostului imperiu și scurgerea unui interval de 30 de ani de barbarie până la nașterea celui de-al doilea imperiu care urma să redea oamenilor civilizația și cultura. Scopul vieții lui Seldon a fost cel de a mări viteza revenirii, de a scurta perioada de decădere. Da, și atunci am înființat cele două fundații. Cinci de luni. Exact, exact. Am înființat două fundații. A noastră avea misiunea de a purta mai departe flacăra științei și, după o mie de ani, să dea naștere celui de al doilea imperiu. De fapt, de fapt este o poveste veche, toți o știți. De aproape trei secole, toți cei care, într-un fel sau altul, aparțin de fundație au știut-o și o știu. Da. Ați băgat de seamă că și pentru mine, care sunt de pe fundație, și pentru voi, care sunteți de pe heaven, legile psiho sunt la fel de exacte ca și cele ale fizicii, să zicem. Iar dacă marja de eroare este mai mare, acest lucru se datorează faptului că istoria nu operează cu mulțimile umane la fel cum fizica operează cu mulțimile de atomi. Și pentru că oamenii sunt mai sensibili din punct de vedere al comportamentului, Seldon a prevăzut o serie de crize. Fiecare dintre ele direcționându-ne societatea pe un anume drum evolutiv prestabilit. Crizele <coughs> sunt cele care ne conduc. Iată de ce afirm că acum trebuie să apară o criză. Acum. A trecut mai mult de un secol de când pe fundație au apărut toate viciile fostului imperiu. Inerția. Cei care ne conduc nu cunosc decât o singură lege socială, nicio schimbare. Despotismul. Legea de conducere nu-i decât una. Forța. Împărțirea inechitabilă a bunurilor. Nimeni nu cunoaște altceva în afară. Să păstrez cei al meu. Da, da, Hă? în vreme ce alții mor de foame. <laughs> <laughs> Fetisă din gura ta ies adevărate, nestemate, îmbuibații ăia care clocesc pe pungile lor cu bani, ne norocesc fundația. În vreme ce comercianții curajoși trebuie să-și ascundă mizeria și sărăcia în lume cum este Heaven. Tot ce se întâmplă nu e altceva decât o impietate față de Feldon. Ah, dacă aș avea amândouă brațele, tate. doar o dată, o tate. singură dată, i-aș face eu să mă ascund, Tată, oh, oh. ia-o mai ușor. Tate. Ah, mai ușor? Ha, ha, mai ușor noi suntem constrâns să rămânem aici pentru totdeauna, să murim aici, iar tu îmi spui să o iau mai ușor. Nu, nu, nu, nu vă speriați copii, așa e, Fran. El este lat în Deavers al nostru, dar ca și lui Deavers, nici lui Fran îi prisosește înțelepciunea. Cum adică Exact tu... cum ai auzit, Deavers a murit acum 80 de ani. În minele unde lucrau condamnații la muncă silnică. Care... Știu, știu, știu! Și străbunicul tău, Toran, tot acolo a murit. Dar, fransar, dacă vrei să spui că s a ajuns acolo datorită înțelepciunii, atunci te rog să mă ierți. Așa se întâmplă când ești foarte inimos, dar lipsit de minte. Da, da, pe toată galaxia, dacă eram în locul lui și eu aș fi făcut la fel. E... La fel! Davel s-a fost cel mai mare comercian din întreaga istorie a fundației, mai mare chiar decât gogorița de Mellow, în fața căruia se înclină toți sticăloșii aia care conduc fundația, l au ucis pentru că iubea dreptată. Mai bine vorbește tu, fetițo, că altfel o să ne împuie capul toată noaptea. Nu mai e nimic de spus. N-ar trebui o criză, dar habar n-am cum poate fi provocată una. Forțele progresiste de pe fundație sunt oprimate, sunt înăbușite. Voi, comercianți doriți un progres, dar sunteți dezbinați și hăituiți. Da. Dacă ar putea fi unite toate forțele binelui, atât cele din afară, cât și cele de pe fundație, poate că atunci. Dar. Poate! Ha, ha, ha. O auzi, rându, o auzi! Și din afară și cele de pe fundație, fetițo, fetiță! Pe ce de pe fundație nu se poate pune bază? Acolo situație e clară. Unii poartă biciu, iar ceilalți se lasă biciuiți. N-a mai rămas biciu mai de Doamne ajută. Vorbești cu ușurință, tată. Tu n-ai fost niciodată pe fundație și nu știi nimic din ce se petrece acolo. Îți spun eu că există rezistență, iar celor care se opun nu le lipsește nici curajul, nici îndrăzneala. Și pot să-ți mai spun că printre aceștia, băita era considerată ca... ca... Lasă, Tona, n-am vrut să-și nimeni. De ce să ne superăm, Baita te rog să mm. Sunt un prost, asta Ne Necazul cu tine, că ai o viziune de provincial. Îți închipui că dacă niște comercianți, fie ei și câteva sute de mii, s-au retras în găuri ca niște cârtițe pe câteva planete neospitaliere, aflate la capătul drumului spre Nicăieri, atunci sunt cineva. Știu, știu, știu. Dacă apare pe aici un reprezentant al biroului pentru impozite de pe fundație, nu mai pleacă niciodată. Viu, vreau să spun. Dar ăsta e eroismul două parale. Ce vați face dacă fundația ar trimite peste voi o flotă? I-am lovi. Ei, vezi, iar ei v-ar lovi la rândul lor. Și avantajul nu de partea voastră. Sunteți puțin dezorganizați. O să o simțiți de altfel pe pielea voastră în clipa în care fundația o să considere că merită efortul să se deplaseze până aici. Mai bine v-ați aliați, mai ales pe fundație, dacă puteți. Vezi tu, Baita, noi am format un mic grup doar aici, în orașul nostru. Încă n-am întreprins nimic. N-am reușit nici măcar să intrăm în legătură cu grupurile similare din celelalte orașe. Totuși, este un început. Ei, de vreo doi ani încoace se tot aude despre un om ciudat, oreclit, Cătirul. Cătirul? Tu ai auzit ceva despre el, Tor? Da, câte ceva vag. Ce anume? Păi, eu nu știu și eu. Câștigă victorii, se spune, imposibile. Zvonulile s-ar putea să fie exagerate, dar ar fi interesant de întâlnit în asemenea ins. Nu toți cei curajoși și ambițioși cred în planul Selden. Am putea încuraja această convingere. Poate că așa ar ataca. Sigur că da, ca fundația să câștige din nou. Nu? Poate, dar nu ușor. S-ar putea ca atacul să provoace o criză și, folosindu-ne de ea, să părțăm un compromis cu despoție de pe fundație În cel mai rău caz, asta ne-ar ajuta să mai câștigăm ceva timp pentru a continua cele puse la cale Tu ce părere ai, Thor? Da, așa cum le prezintă, Randu, lucrurile n pe stat prea rău Dar cine acest catărul? Ce știi despre el, Randu? Încă nimic De asta ne-am gândit la voi La noi? Voi? Uh -huh. Cum adică la noi? În ce sens v-ați gândit la noi? Voi v-ați făcut luna de miere? Păi da, adică dacă e să considerăm drumul de la fundație și până aici drept luna de miere. Și ce-ați zice de o adevărată luna de miere pe Calgan? Planete cu climă subtropicală, plaje, sporturi nautice, vânătoare de păsări, da, da, da. ce mai un loc de vacanță? Și nici nu-i prea departe, cam șapte de parseci. Și ce pe caldă? Nu ce, cine, catârul, în sfârșit oamenii lui. A ocupat planeta luna trecută și încă fără nicio luptă, deși fostul ei stăpân, un lord belicos amenințase că mai bine o distruge decât s-o predea. Și unde e acest lord belicos acum? Nicăieri. Nimeni nu știe nimic, a dispărut. Ei, ce ziceți? Nu știu. Și ce trebuie să facem noi acolo? Nu știu. Nu știm. Și eu și Fran suntem prea bătrâni și provinciali. Toți comercianții de pe Heaven seamănă cu noi. A, că... Taci, taci, Fran. așa e cum spun eu. Voi doi însă sunteți tineri și cunoașteți galaxia, în special tu, Baita. Tu vorbești cu frumosul accent de pe fundație. Aș vrea să aflați tot ce se poate despre catâr. Poate chiar să intrați în legătură. Deși nu ne așteptăm chiar la așa ceva. Gândiți-vă la ce v-am spus. Bine, dar noi nu cunoaștem. Sigur, sigur, o să vă întâlniți cu membrii grupului nostru. Da, da, am venit. Păi, nu, nu, nu, nu. Nu chiar acum. Săptămâna viitoare. Abia ați venit. Vă trebuie puțin timp să vă trageți sufletul, nu? Cine mai bea un părere cu mine? Excelență? Capitanul Han pricer de la serviciul de informații, da? Da, Excelență. Apropie-te, Capitane Pritcher. Așa. Capitane, te afli aici ca urmarea a sancțiunii disciplinare luate de superiorul tău în ce te privește. Dar întrucât pe mine, ca primar, mă interesează toate, toate problemele fundației, am nevoie de informații suplimentare. Sper că nu te surprinde. Nu e excelență. Dreptatea dumneavoastră este proverbială. Chiar așa? Da. Iată, capitane, preciere. Am aici dosarul tău. Tot. Deci, ai 43 de ani și vreme de 17 ani ai fost ofițer în forțele armate. Exact. Ești născut pe Loris? iar părinții îți sunt de origine anacreoniană. Da. În copilărie ai suferit un atac de... Mm -hmm. ah, da, nici o boală serioasă. A urmat Academia de Științe, secția militară, cu rezultate... Mm -hmm. Felicitări, capitan, felicitări. Vă Bă, mulțumesc! A intrat în armată ca subofițer în cea de 102 zi a anului 293, în era Fundației. Vezi, capitane, nimic nu-i lăsat la voia întâmplării. Ăsta-i secretul administrației mele. Ordine. Da-i și He, capitane, un dosar neobișnuit. După ce te se ești deosebit de înzestrat. Iar serviciile pe care ni le-ai adus sunt, fără îndoială, de neprețuit. Am remarcat că ai fost rănit de două ori în timpul unor misiuni și ai primit Ordinul Meritului pentru curaj deosebit în timpul unor acțiuni. Exact. Sunt lucruri care nu trebuiesc minimalizate. Dar... și cu toate astea, de 10 ani n-ai mai fost avansat. Iar superiorii tăi se plâng de încăpățânarea pe care o dovedești. Excelentă. Se spune că suferi de insubordonare cronică. Că ești incapabil să adopți o atitudine corectă față de ofițerii superiori. Că nu te interesează să ai relații bune cu colegii și pe deasupra ești un individ care provoacă necazuri. Cum explici toate astea, capitane? Excelență. eu fac ceea ce mi se pare corect. Lucrurile pe care le-ați menționat, faptele mele, toate dovedesc că ceea ce fac eu este în interesul statului Da, o declarație tipic militărească Dar o doctrină periculoasă Bine, o să discutăm mai târziu despre asta De fapt, ești acuzat că ai refuzat De trei ori consecutiv Să îndeplinești o anumită misiune Deși ai primit ordine scrise și semnate de împuterniciții mei De asta ce mai zici? Excelența Misiunea în cauză este lipsită de însemnătate în perioada critică în care ne aflăm. Mai ales că există alte probleme deosebit de importante care sunt ignorate. Și cine ți-a zis, mă rog, că aceste probleme sunt deosebit de importante? Sau dacă sunt, cine ți-a spus că sunt ignorate? Excelență, pentru mine lucrurile sunt clare. Iar experiența pe care o am și informațiile de care dispun și a căror valoare nu poate fi negată nici măcar de superiorii mei, atestă concluzia la care am ajuns. Dar, dragul meu, nu-ți dai seama că prin atitudinea ta uzurpi funcțiile superiorilor tăi? Excelență, datoria mea este față de stat. Și nu față de superiorii, de fapt, superiorul meu. Fals, capitane. Fals. Superiorul tău are și el, la rândul lui, un superior. Și acela sunt eu. fine, deci, cauza indisciplinei este statul, nu? Grija față de el. Bun, bun. Formulează-ți, te rog, temerile. Excelență, da. timp de un an și jumătate am trăit pe Kelgan, sub acoperirea unui negustor retras din afaceri. Misiunea mea era aceea de a conduce activitățile profundaționiste pe această planetă și de a cunoaște, controla și influența politica externă a celui care conduce planeta. Un lord războinic. Cunosc toate acestea continuă, te rog? Excelență, m-am întors acum două luni. La data sosirii mele, așa cum arătau și rapoartele mele anterioare, nu exista nici cel mai mic semn că în zona Kelganului și a sistemelor controlate de el se pregătea un război. Ba Mai mult, erau pregătite măsuri destul de bune pentru a respinge un eventual atac din afară. Mm. Cu toate acestea, acum o lună, un condotier de care nu mai auzise nimeni până atunci, a ocupat Kelganul fără niciun fel de luptă. Se pare că cel care a condus planeta până acum nici nu mai este în viață. Nimeni din zona nu pomenește de vreo trădare, ci doar de puterea și geniul acestui condotier ciudat, acestui uh, catâr. Acestui cum? Excelență, acesta este numele sub care este cunoscut. Catârul. De fapt, se vorbește foarte puțin despre el. Dar eu am adunat toate fragmentele de informație pe care am putut să le adun și le-am pus cap la cap. Nu se știe unde s-a născut și din ce categorie socială erau părinții. Mare tată. Mama se pare că i-a murit la naștere, are educația oricărui vagabond spațial și nu are niciun alt nume în afara celui pe care vi l-am spus. Catârul. Se pare că și el îl folosește atunci când se referă la propria lui persoană. Se presupune că numele îi se trage pe de-o parte de la imensa forță fizică pe care o are, iar pe de altă parte de la încăpățânarea de care dă dovadă când își propune ceva. Și care este puterea militară de care dispune, capitane? Nu ne interesează forța lui fizică. Excelență. Se vorbește de flote uriașe, dar asta s-ar putea să fie o exagerare datorită modului ciudat de cucerire a Kelganului. Nu știm ce mărime are teritoriul pe care îl controlează, dar fără îndoială, este o figură care trebuie investigată. Mm, da. da. Deci așa. Da. Și? Care e alternativa acestei misiuni? Mi-ai spus ce ar trebui făcut. Acum zim ceți ce ți s-a ordonat să investighezi. Excelență, este vorba de o gaură de șobolan aflată undeva la marginea spațiului, unii care nu vor să-și plătească impozitele. Așa. Și nu știi că acești unii care nu vor să-și plătească impozitele sunt descendenți ai foștilor negustori independenți? Niște rebeli, niște anarhiști, niște maniaci care pretind că sunt originari de pe fundație, dar iau în derâdere tot ce se află pe fundație. Oare nu știi că aceste, cum le A, da, găuri de șobolan, sunt mai multe decât știm noi? Și că toate conspiră, țin legătură una cu alta. Și fiecare are legătură cu elementele criminale de aici, de pe fundație. Exact așa capitane de aici. De aici. Hă? Ce zici? Excelență, știu toate astea, dar... Dar? Puterea militară o dețin războinicii care au moștenit rămășițe din vechiul imperiu. Nu neg însemnătatea politică a gunailor din interior, dar acestea nu au nici arme, nici resurse, nici măcar suniți. Iar eu nu sunt încasator de impozite ca să mă ocup de așa ceva. Capitane, a fost o greșeală că ai fost lăsat să evoluiesc până la anume executa ordinele. Ai grijă, dreptatea mea nu înseamnă slăbiciune. Și în plus, bănuiesc că știi faptul că niciun războinic, indiferent cât de puternic, nu ne poate înfrânge. Nici măcar imperiul n-a putut. Iar cursul viitorului, așa cum l-a planificat Selden, nu poate fi modificat, nici măcar influențat de eroismul individual, cum pare să fie cazul tău, ci doar de evoluția socială și economică. Oare n-am depășit noi patru crize? Ba da, Excelența. Dar știința lui Selden... E cunoscută doar de Seldon însuși. Noi, ceilalți, nu putem decât să credem în ea. În cursul primelor trei crize, cel puțin așa am învățat la școală. Fundația a fost condusă de bărbați înțelepți care au prevăzut natura fiecarei crize și au luat măsurile necesare, al cine știe. Da, capitane, dar o și a dea patra criză. Pe vremea aceea nu exista un conducător care să merită acest nume și ne-am confruntat cu cel mai inteligent și cel mai puternic adversar de până atunci. Și cu toate acestea am învins. Și asta datorită inevitabilității psihoistoriei Așa e, excelență Dar rezultatul a venit după un an de lupte disperate Această inevitabilă victorie ne-a costat peste 500 de nave și o jumătate de milion de oameni Să nu uităm excelență că planul lui Selden îi ajută pe cei care se ajută singuri Capitane, Seldon ne garantează victoria asupra oricărui adversar care eu nu-mi pot permite să mă ocup de mărunțișuri Acești Negustori pe care îi disprețuiești și de care nu vrei să te ocupi sunt originari de pe fundație. Și un război cu ieri însemna un război civil. Iar în această privință Seldon nu ne oferă nicio garanție. Vezi, și noi, și ei, suntem fundaționiști. Așa că trebuie puși cu botul pe lade. Nu-ți da, Uită-te și tu! <laughs> nu vezi? Unde? Ce se vede? Acolo, în dreapta. Tipul ăla care se strâmblă și face aclobație. Da, da, da, gorozat băiatul. Parcă-i făcut din elastic. <laughs> Foarte Ei, frumos! Ei, păscăriciure! Ei, dar ce vrea ăla? Hai, șterge-o! Da. De ce? De ce nu fac niciun rău. reu? Șterge-o, ți-am spus. Și dacă nu vreau? Nu Vrei? Nu. Cristine!! Nu mai nimerita, amice! Nu așa se procedează, fii atent aici! Ha? Ha? Ha? Ai văzut? Cu bine păsăroi inviunfat! Ai dat într-un om a legii! Hei! Pune-ți mâna pe el! Pune-ți mâna pe el! ce vă prindeți pe ticălozul ăsta? Tu te-ai legat de el fără să-ți facă nimic! Și deci ce nu l-ai lăsat în pace? Ai, nu mai fi furios! Aici, pe Kelgă, în toată lumea se distrează! Doar asta e planeta plăcerilor, nu? Hai, mai bine râd și tu, Nițel. că pune mâna pe terbedeul ăla! Și voi ce stați și vă compați la mine? <gântu -i> mai, mai, mai, mai. <gântu -i> a plăcut stor? Și încă cum? Lovitura aia cu piciorul a fost promenită. Ai văzut cum l-a pus jos pe taurul ăla în uniformă? <gântu -i> ah, <gântu -i> îmi pare rău că nu-l pot felicita. chiar ai vrea? Cum? Ah, da, desigur că... Hei, <gântu> hei! Hey! Băiatule, vină-mi coace! Hai, apropie-te! M-ai chemat? Da! Delfin al simțirilor semn să cred, atunci aș zice, cea din față nu e, căci oarecare om obișnuit putea va visul să-și va la evea. Nebună, însă aș fi de n-aș lăsa frumoșii țochi pe veci să mă vrăjească. Oh, <laughs> ajuns și vrăjitoare! <laughs> Ei bai, băiatul merită cinci credite, de -ile. Nu, Nu, nu, nu, doamna mea, nu, te rog să nu mă înțelegi greșit Eu vorbele nu pentru bani, le-am spus Ci pentru ochii zlucitori și dulce înfățișare ce o ai Da, mulțumesc Tor, dor, tu vezi ce ochi are? parcă i tot soarele în ei Și nu, nu doar pentru chip Iar pe chipul doamnei am văzut imaginea unei inimi calde care mă poate ajuta în necazul care mă paște. De asta mi-am permis să vin. Ah, lasă, în... lasă, lasă. Dacă ți-e de polițistul ăla cu care ai glumit, fii liniștit. O să te las în pace. No, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu, Nu de polițist mi-e teamă, de alții, mai mari ca el. Acum o săptămână am fugit, am dormit pe străzi, m-am ascuns prin mulțime, m-am tăit uitat în jur după cineva care să mă ajute, dar până acum n-am găsit pe Aș vrea să te ajut, dar... Dar nu știu dacă persoana mea ar putea reprezenta pentru cineva un scut protector, po poate... Ah, am pus mâna pe tine, repădatură! Acum nu mai scap! Lasă-l! Stai! O singură mișcare și te transformă în praf radioactiv. Poți să-mi spui ce ți-a făcut? Ce-a făcut? Ce ai cu el? Ce-a făcut? Ce-a făcut, a? Asta-i bună! Ticăl o, o ăsta aștepți-o dintr-un loc unde trebuia să stea! Dacă în loc să stea cu capul în jos și cu picioarele în sus, așa cum a făcut-o mai înainte, ar fi stat normal ca toți oamenii, l-aș recunoscut imediat. Dar de unde a șters-o? De unde a șters-o? Presupun că de unul catârul ați auzit, nu? Catărul? Păi da, catârul. Cine vă închipuiți că ar putea fi zdreanța asta altul decât măscăriciul catrului. Recunoști o ea, păr? Ascultă, ascultă, prietene, omul ăsta tocmai ne prezenta un dan și încă nu și-a meritat bani. Ascultă. Pe capul lui s-a pus un preț și... Dacă dovedești că el este cel în cauză, o să-l primești. Până atunci însă, veziți de treabă și lasă ne în pace. Pe toți trei. Bine, dar... Ăsta e amestec în treburile înălțimi sale. Iar asta e o problemă serioasă. Dă-le oamenilor banii de pădătură. S-am spus să-i dai drumul. Nu vrei? Nu! Nu? Atunci fii atent! Așa... Eh... E, ce te faci acum fără dezintegrator? Mai ești... Uh... Băi, ce se petrece aici? Tu ești polițistul care ne-a anunțat? Eu, înălțimea voastră. Uh -huh. Și vreau o recompensă promisă. Înălțimea voastră, omul acesta m-a lovit și mi-a luat arma. O să-ți primește recompensă și arma. Voi dăi, yes. luați vagabondul. Îmi pare rău, locotinente, dar acest om nu aparține. Uh. Tu cine mai ești? Un cetățean al fundației. Și îl cunoști pe cel care acum se ascunde în spatele tău? Mi s-a spus că ar fi un fugar de la curtea conducătorului vostru. Aha. Dar singurul lucru da. de care sunt sigur este că mi prieten. Și ca să-l iei, o să fie nevoie să aduci argumente solide. Ai actele de identitate la tine, fundaționistule? Le am pe navă. Îți dai seama că te angajezi într-o acțiune ilegală? Îți dai seama că pot ordona oamenilor mei să te execute pe loc? Desigur, doar că după aia presupun că stăpânul tău o să te trimită pe fundație tăiat în patru. Uh -huh. Și asta doar ca o parte a compensației. Uh -huh. Au mai fost cazuri. Da. Cum te numești? Dacă mai vrei să știi ceva, te aștept pe nava mea, se numește Baita, locul de parcare la Hanga. Și zici că nu-mi predai fugarul, nu? Ție nu! Dar cui? Poate doar ca târului. Trimite la mine pe stăpânul tău! bye bai, să mergem la